коли лісові люди, тихо ступаючи, підійшли на близьку відстань. Оточили малого, зусібіч, почуваючи в серці до хлопчика кожен своє. Один з трактористів ступнув перед з наміром розбудити пастушка. Однак Штанько перепинив його, цикнувши на півпошипки. «Не руш, злякається, так можна скалічити на все життя». Ніхто більше не пробував будити. Стояли і дивились. Йоне беззахисне, рівно дихає, а над ним схилилась війна. Ніжне дитяче личко просвічувало живою ледь рожевою прозорістю. На піввідкриті губенята дихали глибоким спокоєм дитячого сну. Слухалися. Цей рівний подих, Занімівши, вглядалися у легке тримтіння вій, Що здавалось єдині, Тільки і не спали. «Невже тільки вдає?» Неголосно мовив Кочубей В недовірі до дитячого сну. «Чого йому вдавати?» Спокійно відкинув підозру Штанько. «А якщо підіслане...» Не вигадуй, зважилась заперечити дружина. Кочубей, однак, не звільнився від сумніву. Найбільше непокоїли його оті вії хлопчика довгі, красиві, чорні. Для тремтіння вій була ж якась причина. Вони тремтіли якось ніби внутрішньо, як тоді, коли дитина, забавляючись, справді лише вдає. Що спить, і ледь стримує себе, щоб не пирснути сміхом. Не будем будити, стишено мовила Олімпіада Панасівна, наблизившись до Кочубея і ставши з ним поруч. Обоє він і вона занишкли зараз над цим юним життям, в насторозі вичікуючи, доки хлоп'я само прокинеться, ворухнеться. А воно й далі пало міцно. Навіть дивним було, що хлопченя не відчуває їхньої присутності. "Солодко спить", пошепки мовив вагар. І хай, махнув рукою штанько. Набігалось видно за день. Поправивши на плечі гунтівку, він пологом рушив до лісу. За ним рушили інші. Кочубей теж зробив кілька кроків за ними, та раптом зупинився, мов би, від якогось поштовху, і спрямував погляд у бік пастушка. «Ні, тут щось не те», сказав відвертаючись від дружини, яка уважно стежила за виразом його обличчя, ніби читала потаємне в його душі. Ви як хочете, а я мушу. Воно підіслане. І, потягнувшись рукою до кобури, рушив до хлоп'яти, не зводячи з нього скаламутнілих очей і ступаючи непевно, мов лунатик. Ти з божеволів! Вжахнена від своєї догадки, Олімпіада Панасіна з розгону вчепилася Кочубеєві в руку, вчепилась і повисла на ній саме в ту мить, коли в руці його з'явився чорний облізлий старий наган. Постріл гахнув у землю жінці біля ніг, пролунав серед тиші гарматна. Ті, що брели за штаньком до лісу, нічого не розуміючи, кинулись бігти. Кочубей теж у слід за ними важко гупав, чомусь пригинаючись, мов, під кулями, і лише Олімпіада Панасівна зі своїм рюкзаком Прямувала до лісу, не прискорюючи ходу. «О, нещасний!» Важко дихаючи кинула вона чоловікові, Коли вся група зібралась на узліссі. Приховані деревами люди з мовчазним сумом дивились, Як хлоп'я, над котрим вони щойно стояли, Полохане пострілом, що духу втікало, стрім голову віддалялося луками, мов коти горошко.